Tunza sirizako zikutunze, acha kuhishi kizembe. Mwandaaji ni Dennis Impagaze, miminaitua Ananias Edgar. シリにマイシャウエウエウエウ a ウウウナシリ、ウナマイシャウエカマワトリオファニキュアウォーニワシリ n ーナヤンウタシャンガート a アナニュンバウタシャンガ u トウアナガリウタシャンガートウアメオレワウタシャンガートウカイシャンダウライアウタシャンガートウカマリザ p HD ウタシャンガートウヤンカジフング o t ムト a k キズウングウ ウォーハウタングゼウキウェザキジフィチュアドウィスコーネーラキニウェウィウカウォナモナジュアウシンディニワコウハタカマウナスイラザイフュウジフィチュアニモジ i カノニザウシンディキトウキナチュアフィチュアウィチュアシリウェングウィチュンドウォーキュフィチュアウォーキュパタジャンボウォナワシュアウキリセマウワシュア Wakipata safari, wanaagaaga kwa kila mtu Hadi safari na irishwa Wakipanga kununuwa kiwanja Wanakimbidia kuombewa hadi kiwanja Kinunuliki, yaani Hakuna siri ya watuawili Siri ni ya mtu moja Siri ya wengi siosiri tena Huo ni mkutano Siri ni tafsiri ya ushindi Ushindi ni wa mtu moja Siri ya watuawili ni mpangwa kushindua Kile, asichokijua Adui yako, ndio salama yako Adui yako ni mtu, adui ya mtu ni mtu. Moyo wa mtu ni kichaka. Kutangaza asiri zako ni kumpadu ya kunafasa kukumaliza. Sio kila naesema buwana asifiwe inatoka moyoni, wengine zinatoka mdomoni. Moyoni inatoka buwana kuwe. Kikulacho kinguoni mwako. Siri ni ulinzi. Jilinde. Mtu wa sinasiri hana ulinzi. Kazi asiri ni kueka mambu sawa. Niongeze sauti ya vipi. Arusha Bukutano, Denis Simpaga zekurushie kiti bunge kumuzafikra, ukaji yongeze sauti mwenye we ni M P S a sifuri sambatano tato sita sita tano nena nene Siri nikipimucha akili, kutunza Siri lazima mtu auina akili, mtu siweza kutunza Siri hana kilinzuri. Siri, ufanya watu watawalike, waugope, wawe watumwa. Siri, ndio inaleta amani ya dunia. Siri, ndio inaleta amani ya nchi. Siri, ndio inaleta amani ya nyumba na unyumba. Kama, pasinge kuwana Siri, dunia isingetawaliwa. Amani isinge kuwepo. Siri, ni amani tunze kwa garama yoyote. Siri, ipo kwa jile mafanikio. Ili ufanikiwe lazima ujue siri fulani fulani. Na ukisha zijua ficha. Waliofanikiwa wanafanya hivyo wanatumia akili. Mguvu na mali kwa kikisha siri zinabaki kwa siri. Waliovu mwandege hawajatua siri hadileo. Matajiri wengi hawasemi siri za utajiri wao zaidi ya kukombia fanya kazi kwa bidhi. Na wewe jifunze kuficha siri zako Habari za mficha uchi hazai ni tungu za kale Kama unampangwa kufuga kuku usiwambia watu Anza kimia kimia, washitukie unakuku Ukianza kutangaza, huto fuga Kumuambia mtu mipango yako kabla kutenda ni kutuwa siri Hii imiwagari msana Kuna watu lewe mihamishua kibondo Kwa sababu tuwa litangaza mipango yawe ya kuanzisha biasharada Ukiangalia uko makini familia nyingi zilizo kwama Kama utakuta hazina siri, mama anamwaga siri za baba kwa watoto, watoto anamchukia baba, baraka ndani ya nyumba zinatoeka. Inabaki kwa familia za hovyo. Kama umeweza kuficha hayo, unawefanya njendo. Hakwa miaka yote hiyo, unaferi wapi kuficha siri za ndani. Hivi, unajua siri za ngono hazifujagi, eh? Wakiona zimevudia juu wa utegua, kadhaa wai zikateka sekta hio, mafanikiyo kuchepuka bila kujulika, nani makubwa sana? Unaweza kula na kunyoa namtua na kulia vyakwako na usijue kama e, sego kivudia, ndio tajua kumbeni kuele hatashita ni alikuwa malika. Siri inapovudia ni nadrasa, na kutimiza lengola kwa fiche mipango yako, wakati mwingine unataka kwa ujulizi ni mamba manga, piumefanikiwa koko kuambiawatu, nani? Mangapi unifanikiwa bila kusema, yibu unalo, kuweziomba ushauri kuakutoa siri zako kabaka salama, fiche siri, fichoa matokeo, wengine wamebiwa wachumba zao, kwa sababu yaku tamboolisha tamboolisha, kachumba kenyewe, una kajuwa ni kakunguru, halafu una katumboolisha gokilamtuwa, chumba hatamboolisha kizembe zembe wewe. Umtambulisha mpenzu wako hovio ni sawa na kukaribisha watu mezani na wakati hata mchile haujeshambuliwa. Loasa na membe walianguka kisiasa kwa sababu wali fichua siriza umapema. Siasa haitaki kelele, kelele ndiyo inataka siasa, muda ukifika piga kelele. Kila mtu unekutana nae anaweza kawa na nianjema ila kilichondani yake kisiwe na nianjema. Mchunguze, kumuamini haraka ni kueka usalama wako wa tarini, wengine wanakujia kwenye maisha kukufilisi na wengine kukuachia mikositu. Lazima ujue sirizao kila aliyoku karibu na uewe lazima mchunguzwe apende spende kikumbwa hatikisha ujue kama namchunguzwa hatakama ni mumeo chunguzatu hadi ujue niaya ke kwako kabla haya kuliza chunguzama na sikuhisi hatakasuka na uweza kuabundi o shaurizako. Wazewa zamani walichunguza kwa kina kabla kuingia kunyendoa. Siku hizi tunachunguza na kwa kina bada kuingia kunyendoa, yaani unakunyua kwanza maji halafu ndo unauliza ya mechemshwa. Kikuambia sio kuchemshatu hata kikombe chinyewe ni chakutemea makozi ya babu. Hapo lazima utapiki buashe. Adui anaweza kwa yeyote, usimuamini yeyote. Chunguza yeyote kiwa yupo katika mzungu kuwa kwa maisha, Kujua siri zaadu yako ni kuwa salama. Kumficha adui siri zaako ni salama zaidi. Kwezi kuwa salama ikiwa kuna mambo huyajui na yanaendelea katika mzungu kwa maisha, unakutana na mtu leo, humjui, unampahadi siri zaako zandani. Sio raisi kufanikiwa kama utakuwa mtu wa sinasiri. Umiona chaka lafusa mahali, acha kelele, piga kime kimia. Watu wakija kushtuka wa umisha shiba halafu na sepa za kukutafta fusa nyingine. Mwandaaji ni Dennis Impagaze miminaitua Ananias Edgar.